Гродяни почали ховатися. Людомир, перебігаючи від дерева до дерева, пологом прицілювався і влучну мета встрілив з заборова. «Боягузи!» – вигукував Людомир. «Де ти там, Бенедикте? Виглянь!» Він прилаштовував нову стрілу, вибираючи собі тіль. Прихилившись, щоб у нього не поцілували, Бенедикт вискочив за свого заборола і побіг праворуч. Там, за широким заборолом, стояли найкращі лучники. Він схопив їх за плечі і почав трясти скаженів. каженів. «В цього! В цього! Посіляйте!» – вказував він пальці на Людомира. Лучники приготувалися. Ось за деревом смерть у довгій латаній сородці. Він щось вигукує і держить стрілу на лукові. Бенедикт сіпає лучників. Один з них обернувся до нього – і, зв'язавши плечима, поглядом показав, «Не можна прицілитися, якщо воєводи буде торсити їх». Бенедикт прибрав руки і присів. Стріли полетіли. В цю мить схитнувся Людомир. Одна влучила йому в голову, друга в груди. Високий лучник покликав Бенедикта до віконечка. І той побачив, Людомир лежить на землі, а до нього підбігають смерди. Вони швидко підняли його, і віднесли за навіс. Тяжке поранення Людомира спричинилося до замішання серед городян і смердів. Вони почали відходити на дальші вулиці, тільки деякі відважні юнаки залишалися на своїх місцях. Розлад вносили жінки, що юрмилися поблизу. Чутка про поранення Людомира швидко розповсюдилася по підгороддю. Жінки почали плакати і бігли до кріпості, їх спиняли, та вони не слухали нікого. Теодосія в цей час тут не було, він подався ліворуч, вздовж берега Лукви, поглянути, що робить це там. «Добре, що якраз нагодився Іванко». Побачивши закривавленого Людомира, він почав гримати на всіх. «Чого ви дивитесь? Людей непогано, а ви стопилися?" Гукнули лічця!» Нема, де його знайдеш, почулися збентежені голоси. Нема. А ви дивитесь, діда дубовика шукайте. Двоє підлітків вихопилися з натовпу й побігли. Іван поспітнів, давно вже десь загубив свою шапку, під струмками стікав за комір з сорочки, підперезаної шкіряним поясом з мечем. У цей червневий день немилосердно пекло сонце, на небі не було жодної хмаринки. «Води!» – владно крикнув Іванко і нахилився над Людомиром. Той лежав нерухомо. Стріла потрапила в ліве око. Її висмикнув сам Людомир. Так само обережно витяг він і другу стрілу, що вп'ялася між ребрами. А після цього знепритомнів. Воду принесли швидко у великому дубовому цибрі. Іванко оглянувся навкруги. Неподалік стояли дві жінки і нерішуче перешиптувалися. «Сюди!» – махнув їм рукою Іванко. Жінки підійшли і застигли в чеканні. «Полотна! От такий шматок полотна!» – показав їм Іванко, розвівши руки. Одна жінка побігла в сусідню хату і губко повернулася з полотном. «Помагайте мені!» – попросив їх Іванко. Молодша та, що бігала за полотном, побачивши кров, закрила обличчя руками, відскочила від Людомира. Старша сміливо підійшла, взяла полотно, але що робити з великим шматком полотна? Іванко вихопив спіхов меч, і на його гострому лезі полотно порізали на менші шматочки. Іванко вмочив полотно у воду і почав змивати кров з людомирового обличчя. На місці ока запеклася суцільна рана. Іванко обережними рухами, щоб не було боляче, змивав кров, а вона струмила з ока. Обмивши трохи обличчя, Іванко перемотав Людомирову голову полотном і взявся до другої рани. Хлоп'ята подали Іванкові гострий ніж. Треба розрізати сорочку. Цю рану було легше промити. Іванко зробив це швидко. Бік так само перев'язали полотном. Людомир весь час мовчав. Іванко злякався, що як Людомир мертвий. Ставши на коліна, він припав вухом до Людомирових грудей. Ні, серце тихенько стукає. «А де ж Теодосій?» Іванко примчав сюди спитати у Теодосії і Людомира, що робити. Але Людомир уже нічого не скаже, а Теодосій десь зник. А там біля валів хвилюються, питають, чи залишатися. Дехто вже хотів повертатись додому». Тільки своїм молодечим запалом Іванко зумів спинити їх, упросив нікуди не йти. І він знайде хлопчиків, вони побіжать по підгороддю і в оселище скажуть, щоб приносили їсти. Але й тут не краще. Іванко залишив жінку біля Людомира, а сам подався далі. Підбігав то до одного, то до другого гурту і умовляв не розходитися. «Та ми не підемо», – відповідали йому, – ми їх як мишей передавимо. Та хтось нехай показує, що робити. Що робити? Іванко сам сюди прибіг спитати, що робити. І вони в нього питають. Ну що ж, він знає, що робити. Він скаже їм бити Бенедикта. Та бити так, щоб більше сюди не приходив. Бояри поховалися. Самим треба воєводами бути. Стійте тут, подуманий не йдіть. Ми їх вишенимо з кріпості. Гаряче промовляє Іванко. «Щоб нам, руським людям, боятися напасника Бенедикта?» «Ми не боїмося!» – загулив відповідь Смерди. «І не будемо боятися!» – розмахує мечем Іванко. «Проженемо їх не сьогодні, так завтра!» У Іванкових словах горить полум'яна ненависть до зайд чужоземців. Смерді відчули у них щиру свою правду. До них промовляє своя людина, така ж сама... Як і вони, її слухати слід і вірити їй треба. Хіба боярин таке щире слово простій людині скаже? Іванко хвилюється. Коли б міг, він сам би один рванувся на кріпость і там би схопив Бенедикта.